ndugu zangu waislamu kitu ambacho wa nilikuwa nataka kukisema hapa ni kwamba tumeshughulishwa sana na maisha ya kilimwengu kiasi ambacho sasa tunashindwa kuyafuatilia mambo ya msingi ya Uislamu na katika mambo ya msingi ya Uislamu ni sisi kuwa na mazingatio yaliyowapitikia wale wenzetu waliopita kwa nini walipanda na kwa nini walishuka? Ili tukitaka kupanda tufanye mfano wayali waliofanya wao wakapanda na Allah akawapandisha. Au ikifika wakati toelekea kwenye kushuka tutanabii kwamba tukielekea hivi tutashuka. Daula Uthmania katika sababu za ndani kabisa iliyopelekea kuanguka ni atafashi bi fi al ndani ya ulimwengu wa Kiislamu yakaenea madhahiri ya yaka shirk billah ikawa sasa tena hakuna wa kumwambia mwanzo huku. huko acha hili msifanye hivi na mambo yakawa yanasimamiwa yana na serikali yenyewe nambo ya shirkiyat tauhid mamnura kubur tuabadu min dunillah ndio kienda ukuta ukinda kama mafa alqahira misri nyinginezo. Bali hata hapa Mombasa ilikuwa hivyo na miji mingine. Utakuta makaburi yamejengewa kwa thamani kubwa kuliko hiyo misikiti. Kubur mabliyah kuna kusuri juu ya kubur. Mimi nauliza swali. Kuhusu swala la haya makaburi. Usije kusema ah sasa mambo haya wajue ni mambo ya ikhtilafu. Ah ya ikhtilafu we kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alishatuwambia kwamba atakayeishi miongoni mwenu atakuja kuziona ikhtilafu nyingi. Mimi na wewe tumeختلفiana. Mimi nasema usijenge, wewe unsema jenga. Usijengee kaburi, nasema صلى الله عليه وسلم yeye asemaji yeye. Mnyima jua. Hakuna maelekezo yoyote ya Mtume صلى الله عليه وسلم kuhusu kuburi. Makaburi. Pamoja na na ya kaburi muslimin kwamba haifai kukaa juu yake kusimama juu yake kufanya jambo lolote la kwenye kaburi ya muislamu haifai lakini ametoa maelekezo gani kuhusu kujengea kaburi muulize shekhi Mwenye mimi ndio kale mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu makaburi. Ah, mtume moja kajengwa, atuseme kajengewa, hajaajengewa au ilikuaje? Yeye asemaje? Ye. Yafah! Mnanielewa au hamnielewi? Hamnielewi. Labda ni wachache kinyo ni kanielewa. Hamjelewa bado, sio? Dasani ile viche vip Mtume sallallahu alayhi wasallam anavuta huko Wingine wavuta kule Alafu anakuja mtu mmoja apita kati kati haya ah, mambo madogo madogo tu mambo mepesi mepesi tu haya hai haja wa waislamu wa, wa tu waislamu Palestina wafa huko dogomania mababa makaburi huko mambo madogo madogo sio ah, madogo madogo vipi Mtume sallallahu alayhi akataza لا تصلوا الى القبور سي ستفاليا فازا قاعدa kipindi hiki kubur ukifika bakiilikuwa makaburi majengo yameimarishwa makaburi yamejengo huko makkah hivo hivo kila mahali katika miji ya kiislamu na watu walifikia hadhi wanakwenda kwenye makaburi yatufuna bilqbur wana tufu kwenye makaburi kama vile Bali baadhi yao wamefikia hadhi mpaka hii leo katika baadhi ya miji yasjudu na likuburi kwa ajili makabur. ya makaburi wanakwenda wanaomba kwenye kuburi ya seidi fulani mimi nimekuja nina matatizo wanaweka nudhur kwenye kuburi wanaoshuwa umeandika umeandika umeandika lakini haikusaidia lile jambo la makosa likahesabiwa konde na sawa. Na wale watu waliosimama katika usawa wakahesabiwa ni wakosaji, wasio ladabu, hawana elimu, wanaleta farqa. Jamani kubul ah! Sisi tafarka. Sisi मुस्लिмун tuko pamoja, pamoja kwenye kuabudu Kaburi. Ko hadi ilifikia hivyo. Nabida zikanusuliwa. Na zikao zime zimekufa ni mtaamini kweli jamani kwamba ile kisa ya alkaaba ile ile inajishuka lake lilijeusi lile kisa kila mwaka kabla ya haji linaenda kubadilishwa na jingine hapo zamani wakati wa daula uthmaniya ilikuwa likitengenezwa misri kitengenezwa wanavuka katika bahari wanakuja jidda likikaribia maka, na kuja bendi ile na maskari era matarumbeta wapi kwenye kama jeshi mapanga yao lakini nini kisaya al ya kwa matarumbeta na mabendi Ay. kama ole salvation army jeshi watu kwenye sasa basi hamku dosheka kwenye maharusi kwenye mambo yenu binafsi mpaka katika al-kada basi tapeleka ngoma shida yenu nyinyi hamtaki kusoma mambo ya uislamu hiyo ndio shida kubwa kabisa haya nawauliza hii ni sawa wakati wa daula uthmania ilifika wakati kwa muda mrefu na ili wanawazuoni wa fiqh wamelieleza kwenye vitabu vyao na wanawazuoni wa tarikh wamelitaja palikuwa na thalatha tuharib na wengine wasema arba watu walikuwa waswali jamaa pamoja bali hanafiya wana jamaa yao na mihrabu yao hawako tayari kuswali na shafiiya wala malikia malikia wana jamaa yao shafiiya wana jamaa yao na imamu wao sio jamaa yao na imamu wao msikiti mmoja wa maka. na halabi na vile vile Shafi'i sema hivi kusali nyuma ya vipi nyuma vipi mafaa wa kishafii? Ah sema Lakini katika daraja ya ahlul Mafaa ah, ahlu kwa nji hiyo. zilikita kwa kiasi kikubwa umma ukawa umetawanyika. So, historia ni nani haya si muhalafa mukhalafa katika dini hii huu sio mukhalafa dini iko hivi basi kama katika misikiti mingine huko duniani kama watu wataswali kwa madhehebu yao basi mpaka hapa kwenye kibla cha Allah wako wapi waislamu wakati ule ule wa mambo haya kutokea mambo yamepamba mtu vizuri ya kabisa nyuma kidogo katika wakati wa salimu al mpaka suleiman al-kanun jihad fi sabilillah wakati wa islamu wako namsa austria bole ula sio australia ime imezungukwa miezi sita ile austria waislamu wanataka kuichukua wa austria washarenda wale watataka kukuachia mambo ya mazungumzo mfaa wa dhati zinapita kwa kwamba wayatiie nchi yijiko uislamu nini? mtu mmoja akiitwa Shah Ismail kutoka katika mji mmoja kuitwa Ardabil kule Irani. Kaskazini Irani kuna mtu akiitwa Shah Ismail Safavi. Sio huyu shaha wa huyu 79 79 Reza sio huyu. شاح اسماعيل ا الصفابي اريد اتكلمه حويا بالجيشي لك اتكلمه سهام هو ني مشيا 12 مذهبا مذهبه يكي نيتقادي يكي ني 12 الى ايران يوت يوت تبريز مشهد طهران طك اهواز نسمه نجينه اسم زوت هي اصفهان ايلكوني ميجي يا اهل السنه والجماعه ما انا وين اهل السنه والجماعه ومتوقعك منتش زيولاني كنا القاضي ابو شجاع ها نصاحب المهذب ابو اسحاق الشيرازي نا وين وين وحديثي كنا الامام الترمذي نا كنا ابن ماجه كنا ابو داوود كنا ناني وقت ومتوكي اريا حتى الى طريقه المراوذه. في كتابه المذهب الشافعي كنا طريقه العراقيين وطريقه الخراسانين المراوذه. اسلم يعقوب يا ونوازوني وكمراوذه وتك كنا القفال الكبير الشاشي نا وينجيل. كنا عبد بن حميد. الكتابه ني مambo mengi ونوازوني ونجي huwezi kuwataja ni sasa hivi kwa sababu ni mjalladati zimetajwa na uzuanda alhasil mtihili alikuwa ni nchi ya ahli sunna wal jamaa fasalipotokia huyu bwana anaitwa shaah ismaili safawi siku moja kwa sababu yeye ni mshia na ana jeshi jeshi kubwa akaingia katika baadhi ya miji siku moja siku ya Ijumaa tarehe msimu haram ile siku ambayo wao sasa kufanya kama ndio siku ya maandamano na nini Huseini, kadha vitu kama hivyo ilikuwa mwaka 97 hijiria. ndani katika asri ya kina Imam Syuti kina Imam Sahawi asili hizo lakini ilikuwa imemsa khalika Shafariki kwa sababu Syuti kafariki mwaka 1911 Sahawi kafariki miaka 7 nyuma yake au miaka 9 takriban nyuma kisa mweka mwe 97 ambayo ilikuwa ni tarehe 17 Julai mwaka 1551 wakati Vasco da Gama kashakuja katika mambao wa Afrika mashariki wale ndo mapoto zileshakuja ndo mingie hasi safawi safawi shaah ismaili savawi akaenda mpaka katika msikiti wa qomasunni katika mji wa tabriz na jeshi lake wakavamia msikitini pale msikitimkuli akapanda kwenye mimbaro na jeshi limezunguka watu wote pale wala anatajwa sahaba mmoja baada ya mwingine wao wanayui sauti wa walani Abu Bakr mseme laanatullahi alayh Umar ifa ifu Aisha nitoe laana pale watu wote wakagoma msikitini mgoma akatirimu majeshi sogeni Unamlani mlaani swahaba moja moja kile ana katana chinjo swer jumayyo hiyo kiimamamu si swer pili yake akaamrisha wanajeshi wa wakamati maulama wote makadhi wote wa miji ile mashehe maimamu na watu wote waliokuwa katika nafasi za dini wote wakamatwe wadhihirishe mbele za awamu kwamba wanawalani masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walipogoma waliuwawa. ndani ya siku mbili hizi aliuwa zaidi ya watu 1200 katika masuli msome khabari habari huku mreno kaingia huku hawaua waislamu amefika wa kilwa amefika wapi amekuja Mombasa amekuja miji mbali. Mtajua historia ya Mombasa kwa sababu kuna footage كامي ني نس شغلين صح اك هو اهل السنه اكنا ما شهده اكفاني هيفو هيفو اكنا و كل مجه يكون اك هو اك هو اك هو تسوي اسلام والعتمان امباير واكو و ميزين غيره بعض يا مجه wa dola ya Kiislamu wa Waislamu wa uwawa wa, wa, wa habari hizi wameziandika na mashia wenyewe pia wameziandika kitabu kimoja anwaru l katika Anayitua... ni'matullahi li jazairi Uyun katika wa safa Empire katika kipindi cha utawala wa Kisafawi au Hawa alikuwa hawana takwa wanaeleza kila kitu waziwazi wazi katika aliyoelezea pale anasema Abbas Shah Abbas the great tunamuita ni mjukuu wa yule Shah Ismaili Safawi alipofika Baghdad katika mambo aliyofanya akalifu kitabu bwana chekishia tena ni kitabu cha kutegemewa bwana kama sio mjaladi wa kwanza wa pili asema bwana walipofika kwenye kaburi la Abu Hanifa kwanza wakalifukua lile kaburi lake wakaitoa ile mifupa iliyokuwa wakazikamba Siwesema kweli au wasema lakini kaandika Siwesema kweli au ni urongo lakini kaburi la Abu Hanifa wale waturuki wa chini ya Uthmania wafuata madhhabu ya Abu Hanifa mahanafi wale leo kama fukuo imam utoe kwenye kaburi yake Mifupa yake uzikembwa ha. hata Yahudi fanya hivyo Khabari zilipofika makao makuu ilibidi watu wasimamishe jihadi fi sabilillah Waji wapambane na mashia Lakini kwa umechelewa Shia ameingia mpaka Iraq ameteka mji wa Islam ameuua Sasa huko watu wapigana na Mashia kule wazungu do ameja juu tayari mambo yake ndivyo hakuna utulivu tena. sifu utulivu hakuna tena sababu ya ya ndani kwa sababu hawa wanaonekana muumizi wetu hawa si Uislamu muumizi Islamu, islamu Sunni na muumizi Islamu Shia wote kitu kimoja kitu kimoja kitu kimoja vipi Abu Bakar radiallahu anahu ta'ala wewe unasema Abu Bakar radhiyallahu anhu alafu ni kitu kimoja haizikana kweli Aisha laanatullahi عليها ah Aisha radhiyallahu anha haymanu mawili ninyi moyonaje ni kitu kimoja ah hizi ni tofauti ya mitazamo wajua sasa hawa mayahudi, sisi ndio tuliohapa nafasi mayahudi kwa kuopa nafasi watu uwe kheri khairu uislamu katika mjiji yetu katika sehemu zetu kwa hiyo yakafanyika aliyofanyika ya nguvu ikapungua dole usmani ikaa inatetereka inashuka kila siku hata walipokuja warero huku maportuguese wakawa wameivamia Mombasa, Malindi, Zanziba, na yani, na Pemba na Kilwa na Shara mauaji ya kinyama kule mwen miji na misikiti, watu walikuwa kwenye timma cha ustaarabu wakafanya waliyefanya kusema mara ya kwanza msafara wa kwanza wa vasco da gama ulikuja mwaka 1498 na miladia siku nyingi karne ya 15 mushoni kabisa wanazoni mwaka karne ya 16 ndio yakaanza hayo matatizo ya kuua uwa, uwa. wakristo wa kikatoliki ureno na wakitoka hispania na wakati ulikuwa na nguvu Waturuki walikuja wakasaidia hapa. Amir Ali alibey alikuja na jeshi lake na manuarizi yake hapo Mombasa wakawapiga wakaondoka wale wakarudi tena lakini wao tayari walikuwa shaanza kudhafika wame dhafika wame dhafika wame dhafika wa ya ndani mihalafati katika dini ilikuwa ni mingi kuliko yale mafunzo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam migogoro ya ndani ikawa mingi wakakosa ushawishi katika ulimwengu wa Kiislamu na unsuria na ukabila ukaje kwa kiwango cha juu kabisa wakaanza kuwabagua Waarabu wakaishukia lugha ya Kiarabu ikawa kila kitu cha kwa kituruki sasa ah, dini itakwenda vipi na dini ya Kiarabu nimekuja kwa lugha ya bilisanin arabiyyin mubin kaika vipi kituruki kalahkuli hali paka tukie matatizo mengi mengi mengi paka nimekuja vita ya kwanza ya dunia alharbu alula alalamiyya na wazungu paka maafa makubwa ulimwenguni daula uthmaniya kama uthmani wakashiriki upande wa almania upande mje wa jarman na faramu ya ukashiriki kule katika vita ya kwanza sayo ni sababu ya kushindwa wakati uwa mataifa ya ulaya tayari yelee kuchukua ushiriki katika ulimwengu kwa viwanda na hivi na hivi na vile basi mambo kujitawala wakagawana nchi za Kiislamu wakachukua misiri, wakachukua Shamu, Lebanon, yani Syria, Lebanon, Jordan wakachukua wazungu wakagawana Misri ya eh, Afrika kuna kachukua Ufaransa kuna kachukua Italiaano kule kachukua Mwingereza kule kachukua Ujerumani kule kachukua Ureno wasiomegaa nchi zao wanazifanya wanavyotaka na za Kiislamu zikamegwwa wale wa na imara zao zikabaki vile vile vijie mara vijitawala utawala wa alifulani wa ali fulani, wa ali fulani, hivu. lakini dola ile ikawa kimeshasambaratike imeanguka mahali shahidi ni hapa baada ya kuanguka dola ya otman yani uthmaa baadhi ya watu kwa ile ghera, nasema ghera, pamoja na uh, atuwezi kutuhamunia sio pamoja na nia njema za kutoka uislamu urudi wakatumia mbinu mbali, mbali miongoni mwa hizo ni kuanzisha magenge na vyama vya kisiasa vyama vya kisiasa vikaanzishwa Vya kutaka kurudisha utawala wa Kiislamu. Na miongoni mwa magenge yalionzishwa mapema kabisa katika ulimwengu wa Kiislamu ni Jama'atul Ikhwan al Muslim Brotherhood. Huko nchini Misri. Lakini pamoja na nia yao nzuri, sisi hatutuhumu ninyi kwa sababu tujui katika nia zao kuna nini katika vifua vya anajua yaliyomo ndani ya vifua ni nani Allah Subhanahu wa ta'ala inna Allahu alimun bi dhati asdur Yeye ndio mjuuzi yaliyomo ndani ya vifua vya watu sisi hatujui sio sisi tohukumu kwa ile dhahiri ya matukio yalotokea kwa dhahiri kwa hiyo konia zao nzuri tujalie hivyo kwa dhana njema wakaanzisha chama kile katika kitu kikosea hawakotaka kuzingatia kwamba kwa nini wale walianguka kwa nini wale walidhoofika? Sababu zipi zilizopelekea Uislamu wa wakakoza ushawishi katika ulimwengu na uongozi katika ulimwengu? Na daula zao zika hakutaka kuzingatia sisi tutakadola Uislamu kwa sababu yoyote ile kwa njia yoyote ile. Li'anna al-ghaya 'indahum tubarriru al Kwa sababu lile lengo kuu lile lile litasafisha hii njia. Kwa hiyo kama utapambana kwa kuvuta bangi vuta lakini mradi Uislamu usimame. Sikina vitani wewe utokuwa, baka bangi wangu, basi, vuta, lakini. Maadamu yako njema mfano wana watu kwa bangi nasema yani. alghaya Maadamu nia yako nzuri fanya unapotaka. Hai mambo yukamba, hiki hiki jafai, jafai, jafai, badai kianza kutafuta mambo haya sasa hatutaweza kuwa pamoja kikaanzishwa chama cha ikhwan almuslimin jamaatu alikhwan almuslimin muasisi wake wa kwanza ni hasan albanna as katika viongozi wao. Mimi nitaishia hapa, Kasa, wa ito, Allah, ya hapa. kwa sababu hadhara yetu baada ya maghrib insha Allah utaendelea hapa. Mnaelewa? Nimejaribu kuyafunga funga maneno ili tufike mahali pa kuanzia. Kwa hiyo hapa sisi ni mukadimma wetu kwa ile amma bado. <laughs> Mu Muhadara utaanza baadaye insha Allah. Tukaswali na kufuturi tuendelee na muhadhara wetu. شاول زيد بارك الله فيكم مساءكم بالخير فيكم بارك الله